Jesu Christoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldiaretan, Jesus zikar deritzen samariak urira eldu zan, Jakobek bere seme dare mondako lurrarlo ondora. Hanegoan Jakoben putzua. Jesus bideaz nekaturik putzu hertzean jesartzan, eguerdingurua zan. Ikasleak urira joanak zidan jatekoak erostera. Horretan, Samariako emakume bat etorri zan ura ataratera eta Jesusek esan eutxan emoidazu eraten. Emakume Samariarrak esan eutxan zelanzuk judua izanik eskatzen deustazu eratekoan niri Samariarran azan honi. Jakin behar da, judeuek eta Samariarrek ez da bela alkarriaz hartu emonik. Jesusek erantzen eutxan. Jainkoaren doaia zeindan Eta edatekoa nork eskatzen deutxun jakingo batzen du zeuk eskatuko zeuskio berari eta arek urbizia mongole euskizu. Emakumeak ezan eutxan, jauna, na, ez tozu huraz eta putzua sakona da, nondik atara behar dozu urbiziori. Gurea ita jakobek emone euskon putzu hau eta, eta emendik edan even arek, arek arense mealabek eta bereek, habaino handiago altzara zu. Jesus egeran zen dutxan. Uronetatik edaten bana barriro ere egarritu egiten da. Nik emoten dutxadan, uretik edaten dauna, ostera. Ez da gehiago egarrituko sekula. Izan ere, nik emongo dutxadan, betiko bizia darion itxurburu bihurtuko da arengan. Orduan emakumeak, jauna, emoidazur hori, barriro egarritu ez nahiten, eta ona urbila etorri beharrik izan ez dagidan. Jesusek esan eutxan. Soaz, deitio zerre zenarrari eta bihurtu da. Emakumeak erantzen eutxan ez doz zenarrik eta Jesusek. Ondo esan duzu ez tozula bost izan dozu eta oraingoa ez tozu zenarra, horretan egia esan duzu. Emakumeak esan eutxan, jauna ikusten dut profeta zarala. Gure gura zuek mendionetan emoneutsoen kultua jainkoari. Zuek, juduok barriz, Jerusalemen emon beharjakola dien zuen. Jezusek erantzun eutxan, zineztu egida zuen makume. Badator ordua, ez mendionetan ez Jerusalemen hartagak adoratuko esto zuena. Zuek ez dakizue zerra doratzen dozuen, gu padakigu dogun salvamena judu okantik datorreta. Baina badator ordua, obeto san, eldu egiazko adoratzaliek haitza espirituz eta egiaz adoratuko dabena. Izan ere, haitakonako adoratzaliek egura ditu. Jainkoa espiritua da, eta adoratzen dabenek espirituz eta egiaz adoratu behar dabe. Emakumeak esan eutxan, badakit mesiaz, haura kristo, etorteko adala, Eta bek, etortean, gauza guztiak agertuko deuskuz. Eta Jesusek, neunosu, zugaz berbetan diharduan aus. Hunearetan etorri ziran ikasleak eta harritio egin ziran emakume bateaz berbetan zihardu alako. Hala nere ez dutxan du, zer gura eban edo zertaz ziharduan emakumeagaz. Emakumeak urontzia itzi, urirat joan, eta jenteari esan eutxan, Zatozte, egindodan guztia esan deustan gizona ikustera. Ezete da, bera, mesiaz. Jentea uretik ureti urten eta Jesusen gana joan zan, bitartean ikasleak arrenka ziako zan, maixo, jane gizu. Baina harak izan eutzen, badotnik beste janari batzuek ez dakizuena, ikasleak itxando eutxoen alkarri, norbaitek ekarri eta utzo bada jatekorik jesuzek esan eutzen. Nire janaria bialdu nahuanaren guraria egitea da eta haren salvamen egintza burutzea ezalduzue esaten zuek lauila bete barru ustarua du horra badanik esan jasobegiak eta ikusi garizoloa guztarako horitxuak eta dagoaneko diardu egitariak lantzaria hartzen Eta betiko bizitzarako, frutua batzen, zelan erellea, alan egitaria, biak postu daitezen. Honetan bai beteten dela esaerea, erea. Batek erein besteak bat. Zeuek lan du eztozuena batzena behaldu zaituen nik. Beste batzuek egin dabe lana, eta zuek haren lanaren zaria jasoten dozuek. Guriaretako zamaria raskok sinestu eben jesuzengan. Emakumeak egendako autormena gaitik, egindu guztia esan deuz. Zamariarrek jesuzengan etorri ziranean, eurakaz gelditzeko eskatu utzoen, eta egun bitan egon zan an. Jesusen berbea entzutean, askoz gehiagok sinestu eben. Eta emakumeari esaten utzoen eutxoen, orantzestoguz zure esanak sinisten. Geuk entzun dutxagu, eta badakigu, hau dana egiaz munduaren salbatzalea.